Начало на гоненията Християнството възникнало в средата на юдейството юдеите били първите върли противници на християнството в лицето на техните водачи, докато народът приема учението. Първото голямо гонение станало в 43-та и жертва на гонението станало Яков Заведеев. Тогава Ирод искал да убие Петър, но Господ го извадил от тъмницата и го спасил. След това станало убийството на Стефан и най-после, 62-а година, намира смъртта си Яков Праведния, председател на Иерусалимската църква. В 67-а година Веспасиян обсъдил Иерусалим но понеже бил провъзгласен за император, Неговия син Тит продължил обсадата. Християните предвидили запостяването на града и се заселили към река Йордан, град Пело, за което после юдеите ги обвинявали като изменници на родината. Тит разрушил Иерусалим и храма. През време на обсадата загинали повече от 1 милион евреи. Но омразата против християните не стихнала. Сега те потиквали езичниците, римляни и други да гонят християните. И зад всяко едно гонение винаги стояли юдеите. Както вече казах, гоненията на християните е идели от юдеите. Но след разрушението на Ерусалим тези гонения престанали, но затова пък постепенно се засилили гоненията от страна на езичниците. Тези гонения ставали по различни причини, идвайки от една страна от широките народни маси, а от друга страна от ентелиенцията и правителството. Причината за гоненията от тези три страни били различни. Широките народни маси ненавиждали християните, понеже ги считали за безбожници и хора, предадени на разврат. Тези гонения били повече инцидентни и стихийни. От друга страна, езическата интелигенция считала християните за прости суеверни хора и за това ги ненавиждала. По-сложни са мотивите на гоненията от страна на римската власт. В римската империя влизали много народи и техните религии били признати за законни и се отнасяли само за техните народи. Римската религия била общодържавна религия и тя била тясно свързана с държавата, така че политиката на държавата и религията били тясно свързани. В центъра на римската религия съществувал така нареченият култ на Цезаря, според който Бог се проявява на земята в Цезар или казано по-просто самият Цезар е Бог и всеки, който не се покланял на този Цезар като на Бог, се явявал не само враг на религията, но и на държавата. Защото Цезар е бил въплащение на държавната власт. Всички народни религии се прекланяли пред Цезаря като Бог, но християните не признавали Цезаря за Бог и не му отдавали нужната почет като на Бог. Затова и самата власт предприела гонения против християните като врагове на държавата. Тези държавни гонения започнали от средата на трети век и продължили до средата на IV век, когато християнството било признато за официална религия. Но гоненията от страна на езичниците започнали още към края на I век. В тази обстановка е трябвало да работят християните, и да преодоляват всички препятствия в своя път. Жертва на тези гонения в тяхното начало при император Нерон станали първо апостолите Петър и Павел в Рим, като Павел бил посечен с меч като римски гражданин, а Петър бил разпънат на кръст с главата надолу. Нерон запалил Рим за свое удоволствие и обвинил в това християните, които били жестоко преследвани. Били хвърляни на зверове, запалвани живи, като ги намазвали с катран, хвърляли ги в река Тибър, разпъвали ги на кръст, набивали ги на кол и всичко, каквото човешката жестокост може да измисли. Нерон е управлявал от 54 до 68 година. Рим е бил запален в 64-65 година, а Петър и Павел били убити в 1967 година. Следствие на гоненията, християните се събирали в скрити и пусти места, в пещери, подземия, постели сгради и нататък. Второто гонение на християните било от император Домициан, който управлявал от 1981 до 1996 година. Той е бил много мнителен, и навсякъде виждал врагове, както лични, така и на държавата и на римската религия. По негово време още не признавали християните като отделна общност, а ги считали като юдейска секта. Във времето на император Траян от 1998 до 117 година, римското правителство започнало да гони християните за техните религиозни убеждения. Той вече не ги считал за юдейска секта, за отделна религия. За начало на гоненията против християните послужил указът на Траян против тайните общества, който бил издаден не специално против християните, но в последните се оказали неволни негови нарушители, понеже били принудени да се събират тайно за извършване на своето богослужение. Този указ бил издаден в 99-та година. От указа на Траян се възползвали фанатиците, езичници и жреците и довеждали на групи християните на съд. В царуването на Траян умрели от мъченическа смърт 120-годишният ерусалимски епископ Симеон, разпънат на кръст, и грани богоносец, епископ Антиохийски и Климент, Епископ Римски, който бил заточен Херсон Крим, където Свети Кирил, откривателят на славянската азбука, открил по-късно костите му и ги пренесъл в Рим. Своите отношение към християните. се ръководи от указа на Тряян и приемниците му императори Адриан царувал от 117 до 138 година и Антони Пи царувал от 138 до 161 година. Ако в тяхното царуване и да е имало малко подобрение на положението на християните, то е имало частичен характер. Така Адриан издал декрет, с който забранявал да се убиват християните по искане на възбудената тълпа а предписва строго да се извършват правилно съдопроизводство с съблюдение на всички формалности. Но това обикновенно не се е спазвало от местните управители. Една от жертвите на гоненията по време на Адриан било семейството, което се състояло от майка и три дъщери. Вера, 12 годишна. Надежда, 10 годишна и любов. 9 годишна. Трите дъщери били обезглавени с меч пред лицето на майката и тя умряла от мъка. При Антоний Пи в 155-156 година бил изгорен наклада поликарп епископ Смирненски. При Примарка Врелии царувал от 161 до 180 година Положението на християните станало особено тежко, макар да не е издал особени закони по отношение на християните, с неговото име са свързани най-жестоките гонения на християните. През негово време империята била сполетена от много бедствия и простият народ приписвал това на безбожните християни, които изгонили боговете с тяхното безбожие. И само малък повод бил достатъчен, за да се почнат жестоки гонения. Повод за това послужил указът на Марка Врели против суеверията. Този указ не се отнасял непосредствено до християните, а бил във връзка с появата на много гадатели, магиосници и врачки, които изпълвали общественото бедствие и увличали народа след себе си като го вълнували със своите предсказания. Най-силни жестоки били гоненията в Мала Азия и галските градове Лион и Виена. През време на тези гонения станали жертва хиляди християни. Във време на това гонение от мъченическа смърт загинал в Юстин Философ. В 165-та година са своите ученици и в Лион 90-годишният лионски епископ Путин и други. След Марк Аврелий, жестоки гонители на християните, бил Септимий Север, царувал от 193 до 211 г. година. В началото на своето царуване той е бил даже приятел на християните и дружал с тях, но при едно пътуване на изток бил поразен от разпространението на християнството и опасявайки се за целостта на империята, решил да задържи разпространението на християнството. Той издал закон през 202 година, с който под страх на тежко наказание се забранявало да се приема християнството. Разпорежданията на императора изглежда се отнасяли само до нови членове на християнството. У нези пък, които били християни от по-рано, не били застрашени от ударите на този закон, но местните управители приложили закона против всички. Във време на това гонение умрял от мъченическа смърт в Александрия ритор Леонид, баща на знаменития ориген и девицата Емиена в Лион епископ Ирении, Картаген, Флавий Перпетуа и Рубината Фелиция. След Септимий Север, християните в продължение на 30 години се радвали на мир. През това време римският престол заемали така наречените императори-еклектици. Те били под влияние на неоплатониците, които считали, че във всяка религия има нещо хубаво и истинно, поради това те се отнасяли с уважение към всички религии, а някои от тях поставили християнството по-високо от всички други религии. Така Александър Север, който царувал от 222 до 235 година, се отнасял с уважение към личността на Исус Христос. Бюста на Христос стоял в неговата молитвена стая, редом с бюстовете на езическите богове. Изречението на Христос, което не желаеш за себе си, това не прави на другите, много му се харесало и го поставил за девиз на много обществени сгради. На езичниците той е препоръчвал да се ръководят от примера на християните при избирането на кандидати за обществени длъжности. При приемника на Александър Север, Максимин Тракияцът от 235 до 238 година станали малко гонения на християните, но те засегнали главно епископите, свещениците и дяконите. Християните се радвали на спокойствие и при приемника на Максимин император Гордиян, който царувал от 238 до 244 година. Също така, християните се ползвали със спокойствие и при император Филип Авритянина, царувал от 244 до 249 година. За тях имало предание между християните, че те били тайни християни, но всъщност те били повече неоплатоници. В това време християнството се разпространило толкова много че в цялата империя нямало град или село, където да няма християни. От втората година на 3 век, по времето на император Дицитраян, гоненията против християните встъпват в нова фаза на развитие. До сега в гоненията против християните голямо участие вземали народните маси. Правителството понякога даже Сдържало стихийните избухвания на тълпите против християните, изисквайки да се съблюдава по отношение на тях законите на съдопроизводство. Сега вече гоненията против християните възбуждало самото правителство. Римското правителство се убедило, че християнството е несъвместимо с държавния строй на Рим и се поставило за задача съвършено да задържи разпространението му и да заличи последствията му от лицето на земята. Следствие на това, гоненията придобили систематичен характер и станали повсеместни. Всички християни, независимо от пол, възраст и обществено положение, били преследвани. Такъв един рязък, прелом на държавната власт към християните, настъпил при Десци Траяна от 249 до 251 г. той издал едикт за поголовно гонение на християните. Всички местни управители били длъжни да гонят християните. От християните се е искал да принасят жертва на езическите богове, като признак, че са се отказали от християнството. Правителството било убедено, че християните сами по себе си не са били лоши хора, обаче тяхната религия то считало като опасна за държавния строй. През време на тези гонения загинали много видни християнски епископи и свещеници. В течение на това гонение от страна на властта, простият народ изменил отношенията си към християните и започнал да им съчувства и да ги подкрепя както можел. Особено учебийно и в голяма степен такова съдействие простите езичници оказвали на Дионисий Александрийски. Той, заедно с други четирима презвитери, бил задържан под стража. Селени езичници, които се били събрали на сватба, като научили за това, отишли там, където били задържаните и ги освободили. Също има и много други случаи на помощ от страна на простия народ на християните. Гоненията при Деция, макар и да траели една година, взели много жертви. След Деци, жесток гонител на християните бил Валериан от 253 до 260 година. В първите години на неговото царуване християните се ползвали с такава свобода, каквато не са имали и при императорите неоплатоници но след 4 години към 257 година той също става страшен гонител на християните. Той издава два едикта против християните. С първия се забранява на християните да се събират на богослужение и да посещават гробищата. Виновните в това били пращани на заточение или убивани. С втория едикт, издаден в 258 година, се предписвало всички епископи и всички служебни лица да се заставят да се откажат от християнството, като им се конфискуват имотите и ги лишат от всякакви права и ги убивали. Жертва на тези гонения станали много епископи, дякони и презвитери. Езическият народ симпатизирал на мъчениците и ги подкрепил както можел. При приемника на Валериан, Галиена, от 260 до 268 година, настъпила промяна в отношението към християните. Този император бил еклектик в религиозно отношение, подобно на Александър Север, и във всяка вяра намирал нещо добро, достойно за уважение. Поради това той се отнасял благосклонно към християните отменил несправедливите наредми на своя баща против християните, за ходене на гробищата и за конфискуване на църковните имущества, но при все това християнската религия си оставала още непозволена. Издадените по-рано закони против християните не били отменени, Затова и при този император имало случаи на мъченичества. При все това Християните се ползвали мълчаливо с известна свобода. След Галиена, християните при официална непозволеност на своето положение повсеместно се ползвали с мир в течение на 40 години до встъпването на престола на Деоклетиан, който царувало от 284 до 305 година. Почти в течение на 20 години той не гонял християните. Но той питал към тях враждебни чувства по религиозни и държавни съображения. Всяко негово стълкновение с християните на религиозна почва трябвало да свърши с трагичен резултат за последните. Така още, в първите години на неговото царуване, по негова заповед в Рим били умъртвени мъченически няколко християни за отказа им да вземат участие в националния култ. Той изгонил от своята свита всички християни и заповядал да се очисти войската от християните. В 303 г. Деоклетиан издал първия едикт против християните. Християните се лишавали от всички права, богослужението им било забранено и храмовете им били обречени на разрушение. Първи жертви на тези гонения станали никомодийските християни. Тяхната църква, която била най-хубавото здание в града, била разрушена до основи. Деоклетиан бил под влияние на своя зет галерии, който бил управител на източната област. Неговата жена и дъщеря му били тайни християни. Това много го озлобило. Гоненията продължили и след Деоклетиан. Но гонителите най-много се смущавали от факта, че езическото общество не вземало участие в гоненията на християните, а заставало на тяхна страна. Даже в редовете на римската администрация гонението не срещнало съчувствие. Мнозина от римските управители явно не изпълнявали задължението да избиват християните и са ползвали най-нищожни поводи за да заобиколят закона и да пуснат християните на свобода. При такива условия римското правителство съзнало най-после, че гоненията против християните представлява безмислена кланница, не постигаща своята цел. Сам Галерий, вдъхновител на това гонение, решил да го прекрати. В навечерието на смъртта си и заедно с посочения от него император на изтока Лицини и западния император Константин издали, година Едикт за прекратяване на гоненията и предоставили на християните пълна свобода в работите и вярата. Едиктът оказал необикновено благотворно влияние на целия християнски свят. Религиозният ентусиазъм, завладял християните, не се поддавал на описание. Даже самите езичници се радвали на прекратяването на гоненията. Но гоненията не затихнали отведнъж. Кесарят на изтока Максимин не искал да признае нито императора лицини, нито подписания от него едикт. На запад Максенти взел също така позиция към император Константин и гоненията продължили. Но в 313 година. Максимин бил свален от Лицинии и Максенти загинал в бой с Константин в 312 година. След това за християните от цялата империя настанали спокойни времена. Така се завършива почти 300 годишната борба на християнството с езичеството. В тази борба против християнството се съюзили всички тъмни сили на езичеството, предразсъдъци и суеверия долните инстинкти на тълпата и могъществото на държавната власт. Но всичко това християните победили с силата на своето вътрешно убеждение. Това тържество на християнството било постигнато преди всичко с морални средства и висок дух. Но зад всичко е стоял Христовият дух, цялото небе, което е вдъхновявало последователите. Този ентузиазъм това вдъхновение което имали първите християни които отивали с радост към смъртта показва че те са имали съзнателна връзка с невидимия свят и със светлите същества и са знаели от реална опитност че човек не е тяло а една жива душа и един мощен дух който е способен да превъзмогне всички пречки които се поставят на пътя му Победата на християнството е победа на духа над инстинктите на нишата човешка природа. Говорейки за окултните причини, пригонението на християните, учителят казва, че главната причина, поради която християните бяха гонени, е неприложението на учението от тяхна страна. Общо известно е в окултната наука, че всяка идея, която слиза от висшите светове, носи със себе си големи енергии и сили. И колкото от по-възвишен свят и да е една идея, толкова по-голяма енергия и сила носи тя. Първите християни, като се почне от апостолите, които приеха окултните идеи, които Христос им предаде, приеха в себе си и силите и енергиите, които тези идеи носиха в себе си. А всяка една енергия, трябва да се впрегне на работа, иначе тя ще предизвика експлозия. А енергиите, които бяха вложени в идеите на Христос, се турят в работа, като се приложат тези идеи в живота. И понеже първите християни не приложиха идеите, които Христос им даде, енергиите, които носеха те, се подпушиха и за да намерят изход, предизвикаха гонения от страна на езичниците. Този закон се отнася за всички окултни общества от всички времена и епохи. Затова окултните идеи трябва не само да се приемат, но и да се прилагат, за да не става експлозия, която ще се изрази по различни начини. Гоненията на Христос се дължат пак на същия закон, само че тук причината не е в Христос, а в юдеите. Те от своя страна, бяха приели известни идеи от техните мистерии и като не ги прилагаха, избиха в гонение на Христос. За враждебността на юдеите против Христос има много други дълбоки причини, за които сега няма да говоря. Приложението, за което става въпрос, бива индивидуално и колективно. Но след преставането на гоненията и след признаването на християнството за официална религия в 353 г. християнството изгубило сякаш своята вътрешна сила и се превърнало в една външна религия. Вътрешната връзка постепенно се изгубила и този дух, който въодушевлявал всички християни до последните мъченици в началото на 4 век, се отеглил защото и самите християни възприели само буквата на учението и изгубили вътрешното разбиране на учението и постепенно отгонени и преследвани станали гонители на онези, които държали за вътрешното разбиране на учението на истинските христови последователи, което продължава и до днешни времена. Така християнството се оформило от една страна християнската държава, а от друга страна тайно и скрито продължавали да работят и до наши дни езотеричните групи ръководени и вдъхновявани от духа на учителя Исус и неговия помощник апостол Йоан